A huszonkettedik fejezet Ha egy tolvaj megbontja a házat vagy aláássa, és tetten érik, és sebet kapván meghal, aki megütötte, nem vétkes a vérben. De ha napkelte után tette, akkor gyilkos. A tolvaj adjon teljes kártérítést. Ha nincs miből megadnia, a lopásért adják el őt. Ha megtalálták nála élve, amit ellopott, akár marhát, akár szamarat, akár juhot, a kétszeresét adja vissza. Ha valaki hagyja, hogy szántóföldet vagy szőlőt lelegeljenek, és elbocsátja a jószágát, hogy idegen földön legeljen, saját földjének terméséből teljes kártérítést adjon. Ha pedig az egész szántóföldet földet lelegeltette, a saját földjének vagy szülejének legjavával adjon kártérítést. Ha a tűz elterjed, és eléri a töviseket, és elpusztítja a kéverakást, vagy a lábon álló gabonát, vagy a földet, aki a tüzet meggyújtotta, térítse meg a kárt. Ha valaki a barátjára pénzt vagy edényeket megőrzésre bizott, és attól, aki elfogadta, ellopták. Ha megtalálják a tolvajt, kétszeresen adja vissza. Ha a tolvaj titokban marad, a ház urát vigyék Isten elé, és esküdjön meg, hogy nem nyújtotta ki kezét fele barátja dolga után. A lopás minden esetében akár marháról, szamárról, lyukról, vagy ruháról, vagy bármely más károsodásról valaki azt mondja, ez az, mindkettő ügyét Istenhez kell vinni, és akit Isten elítél, az kétszeres kártérítést adjon a felebarátjának. Ha valaki rábízza felebarátjára megőrzésre a szamarát, marháját, vagy bármi jó szágát, és az elpusztul, vagy megsérül, vagy ellenség elviszi, és ezt senki nem látta. Az úr által eskü legyen közöttük, hogy nem nyújtotta ki kezét fele barátja dolga után. A dologura fogadja el az esküt, és a másiknak nem kell kártérítést adnia. Ha tolvaj vitte el, Térítse meg urának a kárd. Ha vadállat téptesét, vigye oda a dögöd bizonyítékul, és nem kell kártérítést adnia. Aki a fele barátjától ezek közül bármit kölcsönkért, és megsérült, vagy elpusztult, és ura nem volt jelen, vissza kell adnia. Ha ura jelen volt, nem kell kártérítést adnia. Ha napszámos, számítsák be a munkájának fizetségéül. Ha valaki elcsábít egy még el nem jegyzett szüzet, és vele hál, vegye meg magának feleségül. Ha a szűz apja nem akarja odaadni, fizesse meg azt az összeget, amit a szüzekért kell adni. A boszorkányt ne hagyd élni. Aki állattal közösül, halállal hajjon meg. Aki isteneknek áldoz az egyetlen úron kívül, az öljék meg. A jövevényt ne nyomd el, és ne gyötörd őt, ugyanis ti magatok is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Özvegynek és árvának ne ártsatok. Ha bántjátok őket, hozzám kiáltanak, és én meghallom kiáltásukat. És méltatlankodni fog a dühöm, és megverlek benneteket karddal, és asszonyaitok özvegyek, gyermekeitek árvák lesznek. Ha pénzt adsz kölcsön népemnek egy szegénynek, aki veled lakik, ne légy vele olyan, mint a hitelező. Ne terheld meg uzsorával. Ha fele barátottól zálogba kapod a köntöst, napnyugta előtt ad neki vissza, mert ez az egyetlen takarója, és nincs más, amiben alhatna. Ha hozzám kiállt, meghallgatom őt, mert irgalmas vagyok. Istent ne rágalmazd. És néped fejedelmét ne átkozd. Szérűd és sajtód bőségéből nekéslek egy felajánlást tenni. Fiaid első szülöttét ad nekem. Marháiddal és juhoddal hasonlóképpen cselekedjél. Hét napig legyen anyjával, a nyolcadik napon ad vissza nekem. Szent férfiak legyetek számomra, A mezőn széttépet állathusát ne egyétek, Hanem vessétek a kutyáknak.